А тоді до Якова, що тин ладив. Нічого, дядьку Яшко, то всеньке наше буде. Е, жалько, що ви те тоже багатіти почали, бо і вас, гляди, доведеться розкулькулів розкуркулювати. Як я мовчки сплюнув, а наступної весни забрали вже й Тимоша, не першого в селі. За антисовєтську тьху, й слова то вимовити було тяжко. Улянка їздила до Луцька, але на побачення не пустили. Та Улянка, в якої знову виріз живіт, друга за ліком дитина, значить, вже от Тимоша буде за яків. Забігши до них, видарали сльози і казала, що нічого, не все коту масниця, муситиме і пісну юшку похлептати, як ото Німак скоро на совєті попре. І Німак таки попер. Але слідом за приходом німців і звістка жахлива прилетіла. Казали, що перед тим, як злуцька та коваля драпонути, НКВД, господи і слів, яких навигадували те і Совіти, постріляли геть усіх, хто в тюрмах сидів. Як таке могло бути? дивувалися люди. Родичі із Загорінців Івана Лупиного та Лукаша Несміяна, котрі там сиділи, поїхали опізнавати трупи. Поїхала й геть сплакана Улянка з братом Петром. Та вона розминулася з чоловіком. У другий після початку війни вівторок в село вернувся геть обірваний, з великим синцем під оком, теміж. І розказав. Врятувала його хитрість. Коли рехтували на другий день, як німець напав, понеділок, в тюрмі на дві шеренги, хто політичний, а хто битовік, він до політичних не пішов, щось як підказало, бо тоді теж б лежав у штабелі постріляних. Але те, що далі розказував, вже виступаючи на сільському мітингу, коли Лукаша ховали, Івана сестра не змогла знайти, ніяк не вкладалось до голови, не могли в цьому поліщику взяти, як то можна без невинних, ще незасучених людей, хай і турміянів, самострілів. Косити. Десь через місяць-два, після початку війни, Тиміш прийшов. Балакали про те, про се. Про тюрму сказав «не буду». Хай то вже і рукою махнув. Війна відкотилася давно на схід. Тихо було в селі. «Чув», – сказав Тиміш, – «наших усіх у Львові німаки посадили». «Наших?» Бандеру і його родину. Та й багатьох. У Луцьку кажуть те саме. От тобі державу одновили. Що совіти, що ті зарази. Не знав яків, хто такий Бандера. Хтів питати, та чогось соромно стало. А між раптом із кишені гребінець дістав, та не став розчісуватися, на долоню поклав. Помниш, як грали? Чом би не пам'ятати? У їхньому селі була така родина — бубенці по-вуличному. П'ятеро бубенців і створили той гурт «Сміхоцький». Старий Ілько-бубенець вибивав на каструлі, як на бубні. А той з ночвами залізними, дірявими і ржавими приходив, і то вже бив. Син його Василь на рублі, що ним прасували одежу, як на скрипці, ломакою виводив. А веселеві сини Петро старого зіпсованого годинника — якого ще за царських часів на стіні вішали, випросив у гершка і тепер туди-сюди тягав ланцюга, витягуючи скрипучі звуки, що по душі шкрябали. Іванко-халамидник, найменший хлопчисько, опудало кота носив, тягав раз по разу за хвіст і нявчав на різні голоси. Ну, а сестричка Явронька, задягнута хлопчаком з намальованими вусами, на гребінці, мов губні гармошці, вигравала. Більшість загорєнців вважали сімейство бубенців варіятами, шамашедшими, але були й такі, що любили їхні чудернацькі концерти, дивитися й слухати, та ще й з примовками усякими, пісеньками сороміцькими. Зосі ж, яку побачила той оркестр «Дивовишу», Захоплено в долоні заплескала. Сама спробувала на кожнім з інструментів заграти. Ілько поблажливо дозволив. Ще й ляснув польку по дупі, На що отримав одне і тим же рублем нижче поперека. А потім, через якихось пару місяців, Коли у них гостини були заручені Гаврилкові, Раптом кудись майнула і привела бубенців. От вам, мовляв, і музики». Яків спершу розсердився на жінку, а потім рукою махнув. Ей, як хочеться, то й посміятися можна. Через якийсь час, коли на неїльні чи святкові посиденьки двома чи трьома-чотирома сім'ями збиралися, Петрова, Улянчиного брата і Тимошевої сестри Галі, Зося запропонувала, лукаво очицями зеленими блискаючи, собі на гребінці та рублі і ночвах зіграти. Зосько гаркнув Болояків, а зося тоді з новина блиснула очима і вирвала з волосся свій гребінець великий і змійкою на краю накинула на нього хустку торкнулась губами а тоді тоді заспівала а милий чоловік приблудився з кукурік добре ще що не зруди приваландався сюди як не знав що й робити сердитись чи захоплюватися Скочив з лавки, спробував витерти гребінця з рук. Зося увернулася, ще й ногою спробувала зачепити. «Ну, ви те бачили?» То вже Параска стала, руки в боки, на невістку лихим оком глипнула. А Зося підбігла, простягла їй гребінець, «Пограйте, мамо!» І тут Тиміш несподівано її підтримав, сказав, Чом би не зіграти?» І таки заграли. А рознеслось тоді по селі Багаті вергуни вкупі з лучаками Та цвіркунами чудять Тепер ти між Раптом ліктем Якова в бік